І задля чого? Задля хтивости, задля вільнодумства, всупереч рішенню богів. Хто йде проти власної долі, той спалює довкола себе міста, нищить пасовиська, навіть води стають гіркими, і в них дохне риба. Ми побачили наслідки гріха і розплати за нього. І якщо серце не здригнеться, то хай його сточать черви. Була вже глупа ніч, коли Антон ліг спати, стривожений і наляканий. Він так перейнявся цією історією, що сам не знав, на чиєму він боці. Ніби обпився якогось дурману. Проте знав напевно, цю історію можна було б написати інакше, і вона викликала б лише світлий смуток. Антон, перевертаючись з боку на бік, придумував інші слова, переписував у думці кожну літеру, не для того, щоб уранці записати, а просто – щоб позбутися гіркоти на серці. Коли він геть виснажений заснув, то до нього прийшов сон, що вже не раз відвідував його. Ніби хтось дзвонить, а він ніяк не може дійти до воріт. Це ніч, він ніяк не може знайти одяг, взуття, Врешті, бо соні ж біжить до воріт. Та за ними вже нікого нема, лише віддаляється висока біла постать. Щось підказує йому, що це його мати, але він не може ні крикнути, ні побігти. Лі колись сказав, що це почуття провини. Є провини, до яких розумом не дістатися, вони надто глибоко заховані. А поки триває ніч, і ще не змінено жодного слова у книжці, коротко викладемо сюжет повісти. Це діялось у невеличкому містечку, де нічого не можна приховати, бо всі там є або родичами, або сусідами. Заможний Брахман мав одного сина, котрий з маличку подавав великі надії. А неподалік жив убогий пастух, у якого була ціла купа дітей. І так сталося, що син Брахмана покохав дочку пастуха, товаришку його дитячих забав. Хоча молодята й знали, який це викличе страшенний спротив, однак продовжували залицятися. Багато слів пролила мати юнака, Мало слів сказав огнію Брахман, але даремно. Дівчину силою видали заміж за такого ж бідного пастуха, проте сила пристрастий з'єднала знову закоханих, і ганьба упала на дві родини. Мати юнака померла згоря, але й це не зворушило серця хлопця. Після похорону він виманив з хати чужу дружину, і обоє втекли до лісу. Чоловікова родина вирушила за ними на здогін, але коханці сховались у великому дубластому дереві, і їх не знайшли тим прокляття робило далі свою чорну справу. Спалили хату бідного пастуха, батька дівчини і дім Брахмана. Нещасні родичі гірко плакали на попелищі, а тим часом винуватці страшного лиха не квапилися виходити з лісу. Мали вдосталь свіжих плодів і струмок із прозорою водою. Тішились одне одним, не відаючи, що залишили по собі. Проте якось, коли вони спали, обійнявшись під деревом, у те дерево вдарила блискавка, і вогонь спалив їх обох. Що є злочин і що є кара, ці поняття були незбагненні для Антона. Усього лише пасивні слова. Зате прибульці добре знали, що вони означають. Джон Сміт був і карою, і злочином для того світу, який дав йому шанс відродитись у притулку. Пересиджуючи цілими днями на пагорбі, він не раз замислювався, чому каплиця занедбана і не потрібна. Міг би отримати відповідь, але не питав нікого. Відчував, що відповідь буде надто прозаїчною і неприйнятною для нього. Якимось чином мовчазний поклик Джона Сміта був почутий бібліотекарем Лі. Той нечутно з'явився за спиною Джона, але відточений інстинкт зразу ж попередив його про небезпеку. Сміт схопив палаючу головешку. Яким же був його подив, коли та одразу ж перетворилася на яблуко? Фокус! Знезав плечима сухенький дідок у халаті, розшитому вицвілими драконами. Усе ще розгублений, сердитий Джон Сміт буркнув. Мені здається, що тут і люди такі, несправжні. Чому це, поцікавився лік? Може, знає мій брат Щиглик? Він струснув рукавом, і звідти вилетів барвистий пташок і всівся на плечі щось щебечучи. Мій брат Щиглик каже, що лікар вправив йому зламане крильце, отже він існує. Питайте його, чи писар тут теж справжній? Це я сам відповім, хоч і Щиглик міг би дати Антону найкращі рекомендації. Справжній писар береже свій папір, тримає чорнильницю повною і дбайливо застругує найкращі пера, які йому скидають перелітні гуси.